Yohan den Uriaren ogoita mahean boskatu zen egalim legea. Gobernuak behartuko ditu, hostalaritza kolektiboetan produktu enerdia tokikoan izatea, eta honeko ogoia biologikoa. Batzu diadanika xidira ekoizleak sekatzen, hoxan bezala, bastidako zahar etxe eta eskola kornitu behart ditu. Là, on est dans une démarche depuis le mois de mars sur le manger bio et local. C'est un bio. peu compliqué bio-bio-bio parce que c'est un impact euh, tarifaire, forcément, mais euh, on espère trouver. La norme arrive de toute façon, vu qu'on travaille avec les écoles. Legea eldu da, 2018 jatetxe kolektiboak indahak egin beharko dituzte, tokikoetko ez lehen zat aldiz parada edera beren merkatu zabaltzeko joan ahluset bezala bere behi igaznuarekin orgnitzen du bertako kantina. Mementuko orgnitzen dugu etxepareko kantina da bertakoa. Gure kantitartearen euneko eta bosta hartzen daukute. Guretako merkatu berri bat zen, gu ginen bate olako kolektibitatekin harri, interes garrera, senta kantitatea ondian hartzen dute zira biologikoan oraindik eta lana bada alde hortatik barazeginzan ala ere gajoako etsalde biologikoa desmarxanda gehiago ere egiten aaldela uste helen heendndikak etsaldeko kideak. Aujourd'hui euh, donc on a euh, 8 hectare et demi en bio on e 20% pour les cantines scolaires et on doit avoir une dizaine d'écoles et on a beaucoup de crèche. Ça décolle lentement on sait que il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer en bio Chegikia eko duen aldu ko bela on kooperatiba bat aldiz gutxiran egiten du jaantegiekin kristal. Ajun gutxi uh, badalan ala, bada zerbait egiteko zenta badakigu gaur egun hala kantinek xekatzen dutela hau hai. Mozkin uh, berezi batzu eta kalitatezko mailan uh, zerbaititen testgargieko. Inportant iguetako ukaitea uh, kliante batzu uh, guta zurbil. Gauhegon departamentua klaragoita bederatzi ikastetxe laguntzen ditu biologikoan eta tokiko mozkinekin lan egiten.